ואני מודה לאלוהים שהוא נתן לי הזדמנות להיות חלק מתוכנית הישועה שלו שכתובה כאן בספר הזה ואני חייב להגיד לכם שאני כל הזמן רעב לדבר אלוהים בזכות העובדה שאלוהים כל הזמן נותן לנו דרכים כדי להתקרב אליו יותר ויותר. והספר הזה הוא אחת הדרך בעצם, הטובה ביותר לדברו. Uh, היום אנחנו לומדים את השיעור ה-29, השיעור ה-29 של 20 פרק 20 28, 20. פרק uh, כ"ח היום אנחנו לומדים, מישעיהו. כן, זה בעצם השיעור ה-29, נכון? Uh, בואו נתחיל מכאן, סליג שאו, from beginning, זהו. Yeah. ספר ישעיהו הנביא, אנחנו עברנו כבר uh, כברת דרך בתוך המגילה הזאת. אגב, אתם יודעים שהמגילה הזאת של ישעיהו נמצאת בהיכל הספר, במוזיאון ישראל בירושלים? מישהו ביקר? מי ביקר במוזיאון ישראל, בהיכל הספר? <אח> okay, זה מאוד מעניין, אתם יכולים לבלות שם שעות. בכל מקרה, מי שרוצה לדעת יותר על המגילות הגנוזות, זה המקום. הקומראן, מי היה בקומראן? מערות הקומראן. אף פעם לא הייתם? אולי נעשה שם טיול, בגלל זה שאנחנו לומדים על מגילת ישעיהו, מה אתם אומרים? נעשה טיול ביחד לקומראן? אני ואת, בע... יש שם כל כך הרבה מה לראות, אפשר להחכים, לראות, לראות את זה מול העיניים, פשוט את ה... Uh, מיצג הארכיאולוגי המעניין הזה. Okay. אני רוצה להזמין את כולם לבוא ולהתפלל ביחד, okay. ונתחיל את השיעור. בוא נתפלל. Okay. <coughs> <coughs> אבינו שבשמיים, <coughs> כדי שמך <שימחד> אדוני. <עדיין, coughs> אנחנו כל כך מודים לך אבא, שאתה נותן לנו את המקום מפגש הזה פה בתל אביב, כדי שאנחנו כולנו ביחד עכשיו משתחווים לפניך, ויודעים אבא שאתה שומע את התפילה שלנו, כי אנחנו מתפללים בשם של ישועה המשיח. זה שבא אבא שאתה שלחת כדי שאנחנו נהיה איתך לנצח. אתה אוהב את כולנו כל כך, ואתה רוצה רק את הכי טוב בשבילנו. ואנחנו אבא באים לפניך עם מלא, מלא בשמחה, ובתקווה. אנחנו קוראים את ההבטחות שלך אבא במגילה, במגילת ישעיהו, ואנחנו יודעים שהדרך שאתה רוצה שאנחנו נלך בה, היא דרך שפרושה ממש לפנינו. ואנחנו לומדים ורוצים ללכת בדרך הזאת. למרות המכשולים ולמרות כל מה שמפריע אבא, אנחנו יודעים שבאמת נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי. ואני מודה לך על ההזדמנות הערב ללמוד מהפרק ה-28 במגילת ישעיהו. אנחנו זקוקים להדרכה שלך ולכוח של רוח הקודש, כדי שהמחשבות שלנו יהיו בעצם בך ובהדרכה שלך וברוח שלך. תברך אותנו. תודה רבה לך שאתה נותן לנו. את ההזדמנות הזאת ללמוד, ואנחנו מבקשים שתהיה איתנו הערב הזה בצורה מאוד מיוחדת ברוח שלך, ואנחנו מבקשים שתנקה לנו את הלב בכל הדברים שנמצאים שם שהם לא ממך. אנחנו מבקשים שתמלא אותנו באהבה שלך, כדי שאנחנו נוכל להשפיע אותה על כל מי שאנחנו נפגוש. תברך אותנו אבא, את כל מה שנלמד היום, שהכל יהיה לתפארת שלך. בשם של ישוע המשיח אנחנו באים לפניך ולמעל התפארת שלך. אני גם רוצה לבקש אבא בשביל עדן שהיא עברה עקירה, תברך אותה אבא, תתקל עליה את הכאב שהיא יכולה להתרגז מה שהוא, ושהכאבים האלה ילכו. אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אוקיי, עכשיו לנצח אנחנו נדע. ספר ישעיהו הנביא, כמו שאמרנו, פרק כ"ח שימו לב שזה אותו uh, פרק של המשפט שאנחנו שמנו כאן, ההמחשה. כמובן שאני מלכתחילה אמרתי שההמחשה הזאת אינה מעידה על התוכן שאנחנו מתייחסים אליו, אלא הדרך שאנחנו בעצם רוצים ללמוד מספר ישעיהו הנביא כדבר אלוהים. זה לא ההתייחסות כמובן בדבר אלוהים למשפט הזה, יש לו יותר קונוטציה כמובן שלילית וזה מה שאנחנו נלמד היום. בואו נתחיל מפרק כ"ח, פסוקים 1 עד 3. שימו לב, המילה שאנחנו מתחילים איתה את הפסוק הראשון היא הוי, הוי, כשאתם אתם את המילה הזאת לא בפעם הראשונה בספר ישעיהו. איזה פרק מתחיל בהוי? מי זוכר? או באיזה פרק יש הרבה הויים כאלה? הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, אוקיי? זה בישעיהו פרק ה', זה פרק ה', נכון. אז כאן אנחנו רואים בעצם הוי. והמילה הזאת, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, מציינת בעצם מצב שהוא שלילי שלא אמור להיות ככה, ובעצם מצב שאלוהים מצר עליו, זאת אומרת לצערי, זה לא טוב שאנחנו אומרים אוי, מה אנחנו בעצם רוצים להגיד? הלוואי שזה ביי. לא היה כך. זה לא שאנחנו אומרים וואו איזה כיף אתם ככה, לא, אלא בעצם אנחנו אומרים אוי, וההוי הזה בהתחלה של פסוק זה הנביא זה בעצם זה מביא את המסר של צער, מביא מסר של צער, אתם, אתם ככה, אבל לא טוב, אני אוהב אתכם, אבל אני לא רוצה שתישארו במצב הזה. ככה מתחיל בעצם הפרק הזה, 28, פרק כ"ח בישעיהו. "הוי, עטרת גאות שיכורי אפרים, וציץ נובל, צבי תפארתו אשר על ראש גי שמנים הלומי יין. למי שאין לו מושג מה המילים האלה אומרות, בבקשה לקרוא בספרים שלכם. הנה חזק ואמץ לאדוני כזרם ברד שער כתב, כזרם מים כבירים שוטפים הניח לארץ ביד. ברגליים תרמסנה עטרת גאות שקורא אפרים. אני סימנתי את זה בצהוב, אתם יכולים לראות פה שיש כאן... ביטוי שהוא מתאר את אפרים. ש... מי יודע מי זה אפרים? ש... איפה אנחנו פוגשים את אפרים בפעם הראשונה? מי זה אפרים? דרך אגב, יש לי דוד שקוראים לו אפרים, הוא בנחלת יהודה בראשון, אבל זה לא הוא. <אף> מי היה אפרים בפעם <אף> הראשונה? <אף> הבן של יוסף השני, נכון? <אף> הצעיר, <אף> הבן הצעיר <אף> של יוסף. אפרים התחיל דווקא את החלק שלו בעם ישראל בצורה מאוד מאוד חיובית. מדוע? מכיוון שכשיוסף הביא את הילדים שלו לפני אביו, אז, אב, אז יוסף ציפה שאביו יברך קודם כל את מנשה ואחר כך את אפרים, כי אם מנשה היה בכור. אבל, אבל יעקב אמר לו, זה לא קרה במקרה, אפרים הוא זה שמקבל את הברכה, הוא יגיע למלוא הגויים. והוא קיבל באמת את הברכה הזאת. בסופו של דבר זה באמת יצא ככה. אפרים היה יותר גדול ממנשה. <אח> לצערנו הרב, אנחנו קוראים בדבר אלוהים, אני לא יודע אם אתם קראתם מספיק, <אח> אולי תפתחו ב... <אח> נדמה לי ביואל, כל כך הרבה מדובר שם על אפרים ועל הצרות שהוא גרם. <אח> שבט <שמת> אפרים <אח> מסמל בעצם <אח> את ישראל <אח> עובדת האלילים. בתנ״ך. כשאלוהים אומר אפרים והוא בא אליהם בטענות, הוא בעצם פונה לכל עם ישראל שהשבט הזה, אפרים, מסמל אותם. אגב, הם נראים נפלא בעיני עצמם. השבט הזה לא רואה את עצמו בעיניים שליליות, הוא רואה את עצמו בעיניים מאוד מאוד טובות. הגאווה שלהם עצומה, אתם יכולים לראות את זה רק לפי הפנייה של הנביא אליהם. עטרת, מה זה עטרת? כתר, נכון? Yeah. איזה כתר? גאות. מה זה גאות? גאווה, נכון? Yeah. אבל המילה הבאה שמה אותם במקום, הם שיכורים, yeah. שיכורי אפרים. Yeah. הגאווה שלהם עצומה, אבל לפי מה שהנביא אומר, yeah. אין להם בכלל במה להיות גאים. Yeah. הם yeah. לא יודעים ממש מה קורה מסביבם, yeah. שימו לב. זה טרגדיה. אתם מכירים אנשים כאלה בחיים שלכם שהם מלאים בעצמם? זה כל כך נורא. לפעמים אתם מסתכלים על בן אדם והוא ממש מלא בעצמו. הוא כל הזמן רק מסתכל על עצמו, מתפעל מעצמו וחושב שהוא נפלא. אבל הנביא אומר, אתם לא יודעים בכלל מה קורה מסביבכם. אתם שיכורים. תשימו לב פה למילה הזאת. אה, איפה זה? זה, שני המילים. מה זה הלומי יין? הנה, היא יודעת עברית מצוין, יהודית. מה זה נקרא להיות הלום יין? שהיין הוא עומד. נכון. במילים אחרות, שיכור, בן אדם שהוא הלום יין, הוא לא יודע מה קורה מסביבו. הוא ממש לא יודע מה קורה מסביבו. צריך לקחת אותו הביתה. אם הוא יושב בפאב, הוא לא יכול לנהוג חזרה הביתה, רצוי שלא. רצוי שמישהו אחר ינהג במקומו. אנשים הלומי יין הם אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר להטיל עליהם אחריות, הם לא יודעים מה קורה מסביבם, המוח שלהם לא פועל כשורה, הם לא עצמם, הם לא עצמם, הם פשוט לא מסוגלים לתפקד. הקטע הראשון בפרק הזה, בפרק כ"ח, מתאר את מה שאפרים חושב את עצמו ואת, וגם את מצבו האמיתי. מה הוא חושב על עצמו ומה מצבו האמיתי. פעם איזה מישהו סיפר לי בדיחה על איזה עם, אני לא אגיד איזה עם, שהוא אמר לי, אתם בטח תחשבו בעצמכם, הוא אמר לי, אם אתה היית קונה את העם הזה במחיר שהוא שווה ומוכר אותו במחיר שהוא חושב שהוא שווה, אתה היית מיליונר. אני לא אגיד איזה עם, כי אני לא... אבל מישהו מכיר את הבדיחה הזו, זו בדיחה של עם מסוים שהם חושבים את עצמם הכי טובים מכולם. הוא גאה מאוד, אבל אין לו סיבה לגאווה הזאת. אפרים הוא הלום יין, הוא לא יודע מה קורה מסביבו. וזה שם אותו במקום מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד שאנחנו נדבר עליו היום. ההבטחה מהנביא שעטרת הכתר של הגאווה של שיכורי אפרים תירמס ברגליים. אוקיי? זה אפשר להגיד מושפל עד עפר, נכון? הגאווה שלהם תושפל, שאת אומרת על מישהו שהוא נרמס ברגליו, זאת אומרת שהוא הושפל עד עפר. על מה מדבר בדיוק הקטע הזה? אוקיי. פסוק ארבע, והייתה ציצת, ציצת, מה זה ציצת? מה זה ציץ? לא, לא במובנים היותר פיזיים של הגוף האלושי, אבל במובן הפרח, נכון? מהצומח. המילה נובל פה נותנת לנו את ה, את ה, בעצם את הרמז שזה נכון okay. מה שאנחנו אומרים. ציץ נובל זה פרח נובל, אוקיי? Okay? Yeah. צבי תפארתו, yeah. המילה צבי זה יופי. Yeah. שאומרים ארץ הצבי, yeah. לא אומרים שזו ארץ שיש בה אלא ארץ יפה, the beautiful land, yeah. ארץ הצבי, אוקיי? Okay? אז uh, yeah. כל אשר התפארת שלו, על... אשר על ראש גיא שמנים כביכורה בתרם קיץ. אשר יראה הרואה אותה בעודה בקפו, יבלענה. ביום ההוא יהיה אדוני צוואות לעטר את צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו. הפסוק הזה, פסוק ארבע, אם תקראו אותו ככה ממש לעומק, אתם תראו שהנביא ממשיך לתאר את התפארת של אפרים כפרח נובל, כפרי שאינו בשל ביד של אדם שאוכל אותו, שבולע אותו. Uh, הפרי הראשון של העץ, הביכורים, תפארת זמנית, ולמה אנחנו מתייחסים לתפארת הזאת uh, בצורה כל כך מזלזלת? <אח> לא אנחנו, זאת אומרת <אח> הנביא וגם אלוהים. <אח> איזה תפארת יש ליופי, לדוגמה? <אח> לכמה זמן? <אח> אתם זוכרים את תהילים שכתוב שקר החן והבל היופי? מדוע? למה אנחנו אומרים את זה בעצם? למה שקר החן והבל היופי? למה? למה אתם חושבים? <עוד> זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, זה לא נכון שאת לא יפה עכשיו, אבל מכיוון שאין לזה המשכיות, אז אין לזה משהו שהוא ואליד. זאת אומרת, בגלל שיש לו סוף, <עוד> לדבר הזה, השבוע אני קראתי כתבה על איילת <עוד> זורר, מי, מי יודע מי זאת איילת זורר? היא מאוד נפגעה מהעובדה שהיא כבר הגיעה לגיל שהחברה שהעסיקה אותה שנים רבות החליטה שהיא כבר מבוגרת מדי כדי לדגם את הבגדים שלהם ועשו מזה בלאגן, כל הפמיניסטיות כמובן, קמו, עשו צעקה <מח> אה, בת עשרים וחמש, אה, אולי היא נראית יפה, אבל לא זאת, לא זאת שיש לה כוח כלכלי כדי ללכת ולקנות בגדים, אנחנו בנות ארבעים פלוס יכולות לקנות וכל זה אבל מה לעשות, הגיל עושה את שלו והיא כבר לא מה פעם, לאנשים קשה להם לקבל את זה. זאת אומרת, משהו זמני, אף פעם אנחנו לא יכולים להתייחס אליו כעטרת תפארת באמת, כי הזמן עושה את שלו, אבל תשימו לב שאלוהים בפסוק חמש הדבי קובע שביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי. אתם שמים לב שפה העטרת גאות שלהם הולכת ובעצם מה שנשאר זה אלוהים. העטרת צבי היא צפירת תפארת לשאר עמו. ואני רוצה שתתייחסו לחלק האחרון של הפסוק. המילה לשאר עמו חשובה כאן מאוד מאוד. אפרים לא יודע מה קורה מסביבו. אנחנו יודעים שזה כמובן לא דבר שקרה לו במקרה, אבל אלוהים בעצם רוצה את אפרים. אפרים שיכור, אפרים חושב את עצמו, אפרים גאוותן, הוא מלא בעצמו, אבל הפליאה הגדולה היא, זה שלמרות שהוא ככה, כן. לא. לא. לא. ישראל? כן. יהודה זה משהו אחר. אפרים, הם הלכו לגלות אשור. יהודה נשארה. אוקיי? החלק הצפוני של ממלכת ישראל, הם אלה שהם יצאו, וזה אפרים. התפארת... מה? גם ירצו נכון. בטח, נכון, השומרונים הגיעו. בדיוק, הם יצאו לגלות, במילים אחרות, הם סולקו. אבל אנחנו נמשיך ללמוד על אפרים, ובואו נראה את החלק של אלוהים, איך אלוהים מתייחס לאפרים. לא איך אנחנו כבני אדם היינו מתייחסים אליו, היום בפרק הזה אנחנו נלמד איך אלוהים מתייחס לאפרים. אפרים שהוא שיכור, אפרים שהוא מלא בעצמו, אפרים שלא מגיע לו כלום, אפרים כזה שלא מתייחסים אליו. אלוהים הוא בעצם התפארת של העם שלו, וכמה תודה לאלוהים שהוא באמת נותן לנו את הפסוקים האלה שאנחנו יכולים לנשום לרווחה. הוא העטרת היפה שלנו, הוא נצחי, עליו אנחנו יכולים לסמוך באמת. תשימו לב בהושע, איזה תיאור, תפתחו בהושע. איך אתם אומרים את זה בשפה שלכם? הושע. בואו נקרא קצת על אפרים מהנביא הושע, תראו מה הוא אומר עליו. אפרים, הושע שבע, פרק שבע, פסוקים שמונה עד שש עשרה. תקשיבו למילים, תקשיבו למילים, תראו מה הנביא הושע אומר על אפרים. אפרים, פעמים הוא התבולל. אפרים היה עוגה בלי הפוכה. אכלו זרים כוחו, והוא לא ידע. גם שיבה זרקה בו, מה זה שיבה זרקה בו? אפילו שהוא הזדקן, אפילו שהוא הפך להיות זקן בימים, זה שיבה זרקה בו שם שם. והוא לא ידע, הוא לא ידע. וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל אדוני. מה שלא עושים, בן אדם תקוע במקום שלו ולא שבו אל אדוני אלוהים ולא ביקשו בכל זאת, בכל זאת לא ביקשו. ויהי אפרים כיונה פותה, אוקיי? אין לב מצרים, קראו אשור, הלכו. כאשר ילכו, הנה אלוהים. כאשר ילכו, אפרוס עליהם רשתי כעוף השמיים, אורידם, אייסרם, על לעדתם. אוי להם כי נדדו ממני, איזה מילים, איזה מילים אלוהים אומר. כואב הלב, באמת. אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשעו בי, אבל, ואנוכי הבדם. והמא דיברו עלי כזבים. עולם הפוך, אבל לחלוטין. זה לא משנה עד כמה אפרים הוא יונה פוטה והוא שיכור והוא תקוע במקום בכמה שמגיע לזקנה וממשיך לדבר שקרים על אלוהים. <אז> מה אלוהים אומר? <אז> ואנוכי הבדם, <אז> אהבה <אז> אינסופית. <אז> כמה אהבה יש לאלוהים. <אז> כמה אהבה. <אז> כמה אהבה. <אז> אתם יודעים שזה הדבר שנוגע לי ללב <אז> הכי הרבה. כמה אהבה צריך להיות לנו בלב, לאלה שרודפים אותנו, לאלה שלא מתאים לנו. והמא דיברו עלי כזבים. אלה שמדברים עלי דברים לא נכונים, אלוהים אומר, הם אומרים עלי דברים לא נכונים, בפסוק 13. ולא זעקו אליי בליבם כי היללו על משקבותם על דגן ותירוש התגוררו, כל הזמן אוכלים ושותים, אוכלים ושותים. יסורו בי. ואני הסרתי, חיזקתי זרועותם ואליי יחשבו רעה. אוי, אלוהים פה. ממש מדבר כמו הורה. הורה שהלב שלו כואב על הילדים שלו. על הילדים שלו שלא הולכים בדרך שהוא רוצה שהם ילכו. הוא אומר, אני חיזקתי אותם, אני נתתי להם. והם דווקא חושבים על היראה. ואליי יחשבו רע. ישובו, לא היו כקשת רמיה, יפלו בחרב. שריהם מזעם. לשונם זו לעגם בארץ מצרים. המילה לשונם כאן, תשימו לב, לעג ולשון. תחשבו על זה, אנחנו נגיע לזה. זה גם מתייחס לאפרים. לשונם זו לעגם, אוקיי? Okay? מה זה לשון? לועגת, נכון? שפה לועגת. הם לא מדברים נכון, <ע> אבל <ע> בפסוק <ע> הזה, בפסוק שמונה, הוא <ע> לא ידע. שיבה זרקה בו? הוא לא ידע? הוא לא ידע. מצד אחד אפרים שר מאלוהים ואמור לקבל את מה שמגיע לו, אבל היחס המפתיע שהם מקבלים מאלוהים מראה דבר חשוב. הם לא ממש מודעים למצב הזה שלהם, הם כמו יונה פוטה. אתם יודעים שבספר דברים, אם תפתחו את ספר דברים, פרק 11, פסוק 16, משה מזהיר את העם מפני הפיתוי לעבודת אלילים. כתוב, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אפרים יונה פוטה, הפיתוי, העבודת אלילים שלהם, בעצם זה דבר שהם נפלו אה, לתוכה, הם אה, לכודים בתוך עבודת אלילים. גם לאחר שהם הולכים בדרך הרעה אבל, גם לאחר שמספרים שקרים על אלוהים, הוא לא מתייאש מהם והוא מבטיח לפנות אותם. בואו נחזור לפרק 28. הוא ממשיך ומדבר אליהם. ולרוח משפט, לרוח, ולרוח משפט ליושב על המשפט. ולגבורה משיבי מלחמה שערה. וגם אלה, מי אלה? שימו לב, אנחנו דיברנו על זה שיושב על משפט. מי יושב על משפט? שופטים, נכון? אלה שאמורים לשפוט צדק, לעשות צדקה, ולצפת לעשות ולצפת את הדבר הנכון. מנהיגים. עיניהם של העם נשואים עליהם. הם אמורים לתת את הטוב ביותר. וגם אלה, פסוק שבע, גם אלה ביין שגו, ובשכרת הוא, כהן <קוהן>? ונביא, שגו בשחר, נבלעו מן היין, טעו מן השיכר, שגו ברועה. פקו פליליה. פסוק שמונה, קשה לי אפילו לקרוא אותו, מרוב שזה מגעיל. <שמע> <שמע> <שמע> כי כל השולחנות, כל שולחנות, מלאו כי צועה בלי מקום. <שמע> זה הנביא מתאר, הוא מתאר את זה. מדובר פה על לכלוך רוחני מאוד מאוד גדול, על טומאה רוחנית אבל ממש ממש גדולה. ואנחנו רואים שראשי המנהיגים של אפרים הם בעצם המיתו אסון מאוד מאוד גדול על העם שסבל מאוד בגלל זה. פסוק תשע, שימו לב, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה? שאלה, אוקיי? את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלב עתיקי משעדיים. למרות שהם קיבלו מאלוהים את הרוח כדי להנהיג ולשפוט את העם ורוח, הגבור... ורוח גבורה לאלה שצריכים להגן על השערים, הם לא מכירים בעצם את מה שאלוהים מלמד. הם שותים את היין והשיכר והתוצאה היא שהם שוגים וטועים ואינם מסוגלים לראות את הדברים באור נכון. שאני... כשאנחנו מדברים על יין, האם פה מדובר על אלכוהול? נכון, מדובר על אלכוהול. אבל האם מדובר רק על אלכוהול? איזה כוס בבל מחזיקה ביד שלה? <Okay>. ואם... יפה מאוד. וכמובן שכשהיא משקה את הגויים, הם הופכים להיות שיכורים והידע של בבל הופך להיות חלק מהם, הם הלומי בבל אם תרצו, אוקיי? Okay, שיכורי בבל, והם כמובן נמצאים תחת השליטה המלאה שלה. במקום זה, אלוהים שואל שאלה כזאת, את מי יורה אה, דעה ואת מי יבין שמועה? יש לנו עכשיו פה ניגוד. מהו הניגוד? מצד אחד יש לנו את אלה שיושבים במשפט, הם הכי גבוה, נכון? בית המשפט העליון, מה הם? על הפנים, על הפנים, הם שותים את היין והם לא מסוגלים כי הם לא יודעים כלום. אלוהים אומר, מי יבין שמועה? שימו לב מי? רק מי שגמר לשתות כבר את החלב אצל אמא שלו. הוא <laughs> אומר את זה פעמיים. שימו לב, <laughs> המשפט הזה, הפסוק הזה פה, <laughs> החלק הראשון שלו הוא אומר פעמיים, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, מקבילות עברית, אוקיי? החלק השני של המשפט, גמולי מחלב עתיקים בשניים, אותו דבר. המילה עתקים, עתיקים זה עתק משהו שהועתק ממשהו, אוקיי? עתק. בספר דניאל, בנבואה על הפסל של נבוקדנצר, כתוב על המלכות האחרונה. מה כתוב ש... על המלכות האחרונה? שהוא ראה אבן שנעתקה, אוקיי? לא ביד אדם, נכון? ושברה את הרגליים של הפסל. או. אז כשאנחנו קוראים פה עתיקי, עתיקי, או. עתיקי משדיים, או. אלה שכבר אינם יונקים. או. אז הניגוד הזה, ניגוד גדול, או. בעצם, מי יכול או. בעצם או. לדעת או. את או. מה שאלוהים אומר? כשאנחנו קוראים את מי יורה דעה, מה זה המילה הזאת יורה? יורה? מה זה יורה? יש יורה הגשם הראשון, ויש יורה... יש יורה במישהו חץ, ויש להורות, נכון? המילה להורות. בתהילים 25-8 כתוב, טוב וישר אדוני על כן יורה חטאים בדרך אוקיי? לא יורה בהם בדרך, אלא מורה להם את הדרך. ידעתי שתשמחי. הניגוד בעצם אנחנו רואים בין הכהנים בנביאים שהם שיכורים מהיין, לבין גמולי חלב, אלה שרק נגמלו מחלב. ילדים קטנים, אפשר לקרוא להם תינוקות של בית רבן, אוקיי? הם גמולים מחלב. הניגוד הוא עצום ומוחלט. אלוהים קובע שאת הדעת וההבנה יקבלו הילדים הקטנים. אלו שרק נגמלו מחלב. זה מדהים עד כמה חשוב לקבל את דבר אלוהים, אתם יודעים איך? כילדים. פשוט. לקבל את דבר אלוהים ממש כילדים, <אכת> ככתבו וכלשונו. <אכת> ההבנה שאלוהים רוצה לתת לכל אחד מאיתנו היא כל כך פשוטה שכל ילד קטן יכול להבין אותה. <אכת> אתם מסכימים? אני רוצה להביא לכם דוגמה קטנה מהבשורה, בשורת מתי, על חוויה שישוע חווה. בואו נקרא, חוויה מעניינת ביחד. במתי, פרק 21, פסוקים 15 ושבע, עד 17. ישוע עשה נפלאות בבית המקדש, ו... כשילדים ראו אותו עושה את זה, הם לא יכלו להתאפק. בואו נקרא, ונראה מה הם אמרו, "כי ראשי הכהנים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצועקים במקדש הושענה לבית דוד" אנחנו רואים פה שיש כאן שני סוגים של התייחסות. יש לנו את ראשי הכהנים והסופרים, אלה שהם הכי גבוהים, ויש לנו את הכי נמוכים, אוקיי? כמו בישעיהו. כשהם שומעים אותם, את הילדים... מה? הושע לבית דוד, נמלאו כעס ואמרו לו, אתה שומע מה שאלה אומרים? השיב להם ישוע, כן. האם מאותכם לא קראתם מפי עוללים ויונקים מסעדת העוז? Yesus. לאחר מכן עזב אותם ויצא אל מחוץ Yesus. לעיר אל בית עניה ולאן שם. ככה הוא סיים את זה. Yesus. איך ישוע סיים? Yesus. מאוד אהבתי. ישוע לא מסיים בוויכוחים, הוא מסיים עם פסוק. Yesus. וכשהוא מסיים עם פסוק, Yesus. מה שבעצם ישוע עושה הוא, ותכף תבינו גם למה, ישוע מדבר איתם דרך הפסוק הזה בדרך שאתם לא תאמינו איך ישוע פונה אליהם, תכף אנחנו נגלה. אבל בואו נחזור רגע לתיאור הזה. כמו התיאור של הניגוד בין מנהיגי אפרים וגמולי החלב, גם בקטע הזה מנהיגים של העם אינם מצליחים לראות אפילו את הדבר הבסיסי ביותר, הם לא מצליחים לראות. הרוח שלהם אינה מסוגלת לקבל את המשיח ישוע. מי כן? הניגוד הגמור שלהם, הילדים. הם שואלים את ישוע, הסופרים והכוהנים, הם שואלים אותו, אתה לא שומע מה הם אומרים? <שמע> מה בעצם הם רוצים לומר לו? <שמע> כשמישהו אומר לך משהו, תגיד, אתה שומע מה שהוא אומר? <שמע> מה בעצם הם רוצים להגיד? הם רוצים להגיד אתה צריך להסכים איתנו שהם אומרים משהו שברור שהוא אינו נכון. ישועה הם רוצים להגיד לו, הסופרים והקוראים, אתה שומע מה הם אומרים? תגיד להם שיסתקו, זה לא נכון להגיד דבר כזה. ברור לך שהדבר הזה לא נכון ואתה לא עושה שום דבר בקשר לכך? אתה נותן לילדים האלה להגיד את הדבר הזה? ישועה עונה להם בקצרה, הוא אומר להם כן, אני שומע אותם, אבל... האם מאותכם לא קראתם את הפסוק מהכתובים מפי עוללים ביונקים מסדת העוז? למה ישועה הביא, לה, הביא להם את הקונטרה הזאת? מה אתם חושבים? כדי להכניס להם? בואו נראה עכשיו למה. אתם תופתעו לגלות את המוטיבציה של ישוע. תכף אנחנו נראה את זה. הכוהנים והסופרים אינם יכולים לראות את המשיח למרות הנפלאות שהוא עשה. תהילים שמונה שלוש, מפי עוללים ויונקים מסעדת העוז, זה דבר שנמצא בתהילים. זה העוז של אלוהים בפעולה. הנפלאות של ישוע, אוקיי? הנפלאות שלו, זה העוז של אלוהים. כשהילדים רואים את הנפלאות, הפירוש שהם נותנים זה שהמשיח הגיע, הושענה לבן דוד, זה מה שהם אומרים. הם מתייחסים לפעולה של אלוהים בצורה הנכונה ביותר. הם מייחסים את הנפלאות של אלוהים להבטחות שלו שיום אחד משיח בן דוד יגיע לעם ישראל ואנחנו רואים את זה בפסוק הזה מתהילים אלוהים מייסד את האמת שלו על ההודאה של הילדים במשיחיות של ישוע זה האמת, הוא מייסד אותה על זה <אז> <אז> הכוהנים והסופרים הכירו את הכתובים היטב, אולי אפילו יותר טוב מהילדים, נכון? הם הכירו אותם היטב, אבל הם לא היו מסוגלים לפרש את הנפלאות של אלוהים כראוי. הפירושים שלהם היו ללא דעת אלוהים. אבל למרות שהם יוצאים נגדו, אתם שמים לב, בוא ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת ונראה. למרות שהם בפירוש יוצאים נגדו, נגד ישועה, מדברים עליו דברים לא נכונים, אומרים עליו שקרים, למרות שהוא רוצה תחית בו בשבילהם, הם יוצאים נגדו. למרות שהם יוצאים נגדו, הוא נותן להם את הפסוק הזה. בואו נקרא את החלק השני של הפסוק, אוקיי? חלק השני של הפסוק, ש... תהילים שמונה שלוש. מפי עוללים ויונקים מסעדת העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקן. דוד המלך, שימו לב, אינו רואה באויבים שלו אלו שהאמת של אלוהים אינה בשבילם. <אז> למרות שהצוררים כמו אפרים בישעיהו, אינם רוצים באלוהים ובאמת שלו, הוא עדיין רוצה בהם, הוא עדיין רוצה בהם. הוא אוהב אותם, שימו לב, זה חשוב שאנחנו נשמע את זה, הוא אוהב אותם גם כאשר האמת שלו אינה מקובלת בעיניהם, כאשר הם יוצאים נגד האמת שלו. אלו שיודעים את האמת, אנחנו לדוגמה, כמו שאנחנו חושבים, נניח, אנחנו פועלים למען אלו שיוצאים נגד האמת של אלוהים. אנחנו, אנחנו לא פועלים נגדם, אנחנו פועלים למענם. אתם שמים לב איזה דרך הפוכה יש לאלוהים? בואו נקבל את הדרך של אלוהים. הדרך של אלוהים היא הדרך הכי נפלאה, וזאת דרך שמחזירה בתשובה, אגב. זאת הדרך שמחזירה בתשובה אנשים. איך? שהוא יוצא נגדך, אבל אתה מחבק אותו ואוהב. הוא אומר דברים שאתה לא מאמין בהם, אבל אתה מכבד אותו ואוהב אותו. אלו שיודעים את האמת פועלים למען אלו שיוצאים נגד האמת של אלוהים. העוללים והיונקים למען הצוררים. הילדים בבית המקדש הם כמו קול קורא במדבר. ראשי הסופרים והכוהנים, כאשר שמעו את ישוע, מצטט את הפסוק הזה מתהילים, הם היו אמורים להבין את המשמעות של מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם במילים אחרות, אני אוהב אתכם. <אז> אתם חשובים לי גם כאשר אתם יוצאים נגדי. <אז> <אז> גם אם תצלבו אותי, אני אוהב אתכם. <אז> לא משנה, אתם יכולים לחתוך אותי לאלף חתיכות. <אז> כל חתיכה תצעק, אני אוהב אותך. <אז> הפסוק הקצר הזה, <אז> אפשר לחלק אותו לשלוש. שימו לב, החלק הראשון מפי עוללים ויולקים ייסד את העוז, החלק השני למען צורריך, החלק השלישי להשבית אויב ומתנקם, אתם מבינים עכשיו יש מטרה, הפסוק הקצר הזה מסתיים במטרה שלשמה אלוהים ייסד את העוז שלו, יש מטרה בשביל העוז, הוא עושה את הכל כדי להשיג את כולם, הוא עושה את הכל כדי להשיג את כל בני האדם, גם את התומכים וגם את המתנגדים וזאת על מנת להשבית את פועלו של האויב האמיתי שהוא השטן שרוצה להתנקם בכל אדם במיוחד באלו שהוא משכנע אותם הם הלומי יין, הם מגיעים לגיל זקנה והם לא יודעים את אלוהים ולא יודעים כלום בכל זאת הוא רוצה להשיג אותם הם אומרים עליו שקרים, הם אומרים עליו דברים, הם מקללים אותו אבל הוא אוהב אותם אלו שאינם מאמינים בישוע, לפי החלק האחרון של הפסוק, אלו שאינם מאמינים בישוע, אחוזים בכוח של השטן, האויב והמתנקם, ואלוהים מייסד את העוז שלו למענם, למען צוררי, למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. אלוהים רוצה להשבית את הפועל של השטן בחיים של אלו שרודפים אותנו. אלה שהם אומרים עלינו דברים לא טובים. אלה שאנחנו לא מסכימים איתם, הם באים והם אולי לא נראים כל כך טוב, הם נראים כמו שיכורים. הם... אנחנו לא רוצים שום דבר איתם. ואלוהים אומר, אני אוהב אתכם. אתם אומרים על השקרים? אותך אני רוצה, דווקא אותך. אני אוהב אותך. אוהב אותך מאוד. תערוג אותי, אני אוהב אותך. איזה אמת מדהימה זאת. הסופרים שידעו את הפסוק הזה לא יכלו שלא לשים לב לחלק השני של הפסוק. לכן ישוע מפנה תשומת ליבם לפסוק הזה. אנחנו למדנו היום דבר שאני רוצה שהקהילה הזאת תיקח את הדוגמה של ישוע ושל אלוהים באפרים. אנחנו הרבה פעמים... רוצים לשמור, לשמור על עצמנו מאלה שפוגעים בנו. וזה לא דבר נכון לעשות. יש מי ששומר עלינו, אנחנו לא יכולים לשמור על עצמנו. אנחנו לא יכולים. מה שלא תעשו, אתם לא יכולים לשמור על עצמכם. <laughs> כמה פעמים גיליתם שאתם ניסיתם ככה, עשיתם תוכניות, ופתאום <laughs> גיליתם שאתם חסרי אונים, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אלוהים רוצה שאנחנו נזכור שאנחנו לא יכולים להגן על עצמנו. אנחנו לא צריכים להיות אה, פטים או ליפול בטוח בתוך אה, מלכודות של השטן, אבל מצד שני, האם יכול להיות שאלה שהם אינם מסכימים איתנו, האם יש, לפי הכתובים, אנחנו יכולים לראות שהגישה האלה מאלוהים היא גישה אחרת, של אהבה? גם אלה שרודפים אותנו? אנחנו צריכים לזכור בעצם שמה שהביא אותם למצב הזה זה דווקא מה שאנחנו רוצים לתת להם, באמת. תשימו לב להמשך של הפסוקים בישעיהו 28, 10 עד 13. המשך של הפרק. הפרק הזה נכתב בשביל אפרים, בואו נראה. אפרים היקר, עשר. כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו. אתם יודעים הכל. אתם יורדים לפרטי פרטים, אתם נוגעים בכל דבר, זה עיר שם, זה עיר שם, המנטה והכמון והפרטים וה... וה... הקטנים, אבל אתם עובדי אלילים, אתם עזבתם אותי, אתם אומרים עליי דברים שהם אינם נכונים, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, כל הדברים הקטנים ביותר, פסוק 11, כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה. אתם זוכרים שדיברנו על לעגי שפה, מה זה לעגי שפה? מי יודע? מה זה לעגי שפה? כן, נכון, לעגי שפה זה שפה שאינה נכונה, שפה לועגת, לא, שפה, לא שפה צינית, נכון מאוד, בלשון אחרת תדבר אל העם הזה, אשר אמר אליהם, זאת המנוחה הניחו לעייף, וזאת המרגעה, לא אבוא שמוה, ולא אבוא שמוה. והיה להם דבר אדוני בפסוק שלוש עשרה עוד פעם. <אח> צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו, זה עיר שם, זה עיר שם. <אח> למען <אח> ילכו וכשלו אחור, <אח> ונשברו ונוקשו ונלכדו. הסיבה <אח> שאפרים הגיע למצב הגרוע הזה <אח> קשורה ליחס <אח> שהוא נותן לדבר אלוהים. אתם חושבים שזה סתם קראו לישוע דבר אלוהים? איזה יחס קיבל ישוע מהסופרים והפרושים? היחס שהם נתנו לדבר אלוהים, דבר אלוהים היה להם לחרפה, לא יחפצו בו, ישר אני רואה את ישוע, הוא דבר אלוהים. דבר אלוהים בשביל עם ישראל היה הדבר הראשון במעלה שהם קיבלו כדי שהם יהיו קשורים למי? לאלוהים. איך הם יהיו קשורים לאלוהים אם תשמעו בקולי אם תעשו את מה שאני אומר אפילו את המחלה שהיה במצרים לא היה עליכם תעשו רק מה שאני אומר לכם תעשו את מה שאני אומר אבל הם מדברים בלעגי שפה בלשון אחרת אפרים לוקח רק חלק מדבר אדוני ומשתמש בו בלשון אחרת ולא בדרך שהם אמורים להבין את זה דבר ה' הופך להיות להם רק לזה. במקום להשתמש ברמזים שבדבר ה' להבין טוב יותר, כמו שאמרנו, יונה פותה, אנחנו הולכים רמז למילה אה, לפטות, מה זה נקרא להיות יונה פוטה. אה, משה אומר בספר דברים, פרק 11, פסוק 16, תיזהרו שלא יפטה לבבכם והלכתם והשתחוותם לאלוהים אחרים. אז ככה אנחנו מבינים. את דבר אלוהים. במקום להשתמש ברמזים, להבין טוב יותר, הוא הופך להיות למכשול. אתם זוכרים שכתוב בהתחלה של בשורת לוקאס על שמעון הצדיק, שהוא אמר שהוא מחכה, הוא לא רוצה למות עד שהוא לא יראה את המשיח, נכון? וכשהוא ראה את ישוע הוא אמר, הוא יהיה למכשול ולתקומה. ורבים בישראל. אגב, הוא אמר את זה. הוא דבר אלוהים. הוא יכול להיות מכשול, והוא יכול להיות תרומה. תלוי אם אתה מקבל אותו או לא. אם אתה מקבל את דבר אלוהים או דוחה את דבר אלוהים. זהו. אין משהו אחר. אם אתה מקבל את מה שאלוהים נתן או לא מקבל את מה שאלוהים נתן. זה תלוי בך. בכל זאת הוא לא עזב את אפרים. איזה אלוהים. אלוהים אדיר. במקום להשתמש ברמזים... הוא הופך להם למכשול. לדבר אדוני, לא צריך אגב להתייחס בצורה מסתורית. Yeah. צריך לקבל אותו כמו ילדים. לא צריך להתייחס אליו בצורה מיסטית. Yeah. או להשיג את האינטרסים של, שלך. היום התקשרה אליי yeah. חברת קהילה, yeah. סווטה, no. אשתו של יורם. Yeah. והיא דיברה עם בעלת הבית שהיא עובדת אצלה. Yeah. אישה מאמינה, yeah. מאמינה, yeah. עיראקית, yeah. קוראים לה סביחה. והיא מאזינה לתוכנית רדיו, <כן> תוכנית רדיו שקוראים לה חוכמת שלמה, אוקיי? <קורא> okay? בתוכנית הזאת יש אנשים שאומרים את העתיד. <מת> אתה מספר להם, אתה מתקשר <מת> לזה, מספר <מת> את מה שיש לך, <מת> את הבעיה, והם אומרים לך לעשות, והם קוראים <מת> לזה חוכמת שלמה, אוקיי? Okay? <מת> okay? יש כאן המון מיסטיקה. <מת> אם אתם רוצים לשמוע, <מת> אין פה שום דבר מחוכמת שלמה. <מת> <שפוע> יש פה <מת> חוכמת <מת> מישהו אחר, שאתם יודעים בדיוק. השטן, כמובן. ולמה? מכיוון שאלוהים אמר בפירוש, האובות והידעונים זה תועבה. תועבת, תועבת אלוהים. אסור, אסור לא לקרוא בקפה, ולא לקרוא ביד, ולא בקלפים, ולא בכל הדסטרולוגיה, וכל זה בבל. בבל. אוקיי, בבל אבל אפרים. אוקיי, אפרים, אני אוהב אותך. תקרא בקלפים, תקרא בקפה, תקרא במה שאתה רוצה. אני בכל זאת אוהב אותך, אתה הולך בדרך הלא נכונה. אני אוהב אותך. אלוהים פה אומר להם, אתם נפלתם בגלל שאתם לא, מש, לא, לא uh, מתייחסים לדבר אלוהים. <עבור> הילדים צועקים הושע <"Hoshana"> נא למשיח. <עבור> הסופרים <עבור> אומרים, אתה לא שומע מה הם אומרים? <עבור> <עבור> מה, הוא להגיע, מה הוא אומר להם? <עבור> <עבור> מפי עוללים ויולקים מסעד העוז. למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. אוהב אתכם, אוהב אתכם. אפרים לא צריך להשיג את, להתייחס ולהשיג את הדברים מאלוהים בצורה מיסטית. אפרים בצורה הזאת אינו יכול להתייחס לדבר אלוהים בצורה שהוא יכול לראות את הדרך הרעה שלו. הוא אינו מודע למצבו ולכן הוא נופל ונלכד. יש לנו היום כל כך הרבה מצבים שאנחנו רואים אנשים שנמצאים באותה נקודה של אפרים, אבל אלוהים לא משאיר אותם בחושך, הוא ממשיך לנסות להציל אותם. תשימו לב לירמיהו מפרק, איפה זה היה? ברח לי עד, לא, זהו. ירמיהו פרק 31, פסוקים 15 עד 20. אף פעם לא ייחסתי את ה... עד שלא למדתי את הפרק הזה, אף פעם לא ייחסתי את זה לאפרים, לירמיהו, אבל שימו לב. כה אמר ה' קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להתנחם על בניה, כי איננו. כה אמר ה' מנעיק הולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יהיה שכר לפעולתך, נאום ה' ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. <תובד> על מי הוא מדבר? <תובד> פסוק שמונה עשרה, שמוע שמעתי, אפרים, <תובד> מתנודד, איסרתני <תובד> ואוסר כעגל, לא לומד, <תובד> השבני ואשובה, <תובד> כי אתה אדוני אלוהי. <תובד> כי אחרי שובי ניחמתי, <תובד> ואחרי הודיעי ספגתי על ירך, בושתי, <תובד> איך אפרים עכשיו מדבר? בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעוריי פסוק עשרים יש אפילו שיר בעברית הבן יקיר לי אפרים יהודית מכירה את השיר הזה הבן הבן יקיר לי יקיר לי אפרים אוקיי שיר יפה הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו, עוד על כן המו מעי לו, רחם ארחמו, נאום אדוני. כמה אהבה יש לאלוהים וכמה סבלנות. כמה זמן אלוהים נותן לאפרים? כמה זמן אלוהים נותן לאפרים? אין לו זמן. האם הוא נותן לו אולטימטום? הוא לא נותן לו אולטימטום, הוא אומר, תחזור אליי. עוד שנה אני אחכה שעתי. לבוא עוד שנתיים טוב, אני אחכה שנתיים. לבוא עשר שנים אני אחכה. תבוא עוד מאה שנה, אני חייב. מתי שתבוא? אני חייב. זה אהבה או לא אהבה? האם זה אהבה של אולטימטום? אם אתה לא תעשה את זה, אתה לא רגיל יותר. זהו אני לא אראה אותך יותר, זהו. לא. כאילו אם רוצה אותך, בוא בותק שלי, בוא. אני רוצה אותך. הבן יקיר לי אפרים, זה שמספר עליי שקרים, זה שהרביץ לי. זה שזרק עלי דברים, זה שאמר עלי דברים, מגיל, אני אוהב אותך, אוהב אותך. תהרוג אותי, אני אוהב אותך. זכריה, פרק 10, פסוק 7 עד 12. איזה סוף יש לאפריים. הנה הסוף, תראו, בזכריה, איך הסוף של אפריים, רוצים לשמוע את הסוף שלו? סוף של אפריים. והיו כגיבור אפריים, ושמח ליבם כמו יין, אה? עכשיו הוא כבר לא שיכור, עכשיו הוא לא... הלום יין, ובניהם יראו ושמחו, יגל ליבם באדוני, אשריקה להם ואקבצם, כי פדיתם, פדיתם, מילה שקשה לקרוא אותה, פדיתים, פדיתי אותם, אוקיי? ורבו, כמו רבו, ועזריהם בעמים ובמרחקים יזכרוני, וחיו את בניהם ושבו. והשיבותים מארץ מצרים ומאשור הקפצם ואל ארץ גלעד ולבנון אביהם ולא יימצא להם. ועבר בים צרה והיכה בים גלים והבישו כל מצולות יאור והורד גאון אשור ושבט מצרים יסור. וגברתים בה אדוני ובשמו יהלכו נאום אדוני. לא מתייאש. הנה, בסופו של דבר הבן יקיר לי אפרים חזר הביתה. שמעתם את הסיפור על הבן העובד? אה? האם אבא שלו נתן לו אולטימטום מתי לחזור? הוא עמד וחיכה לו כל הזמן עד שהוא יחזור. חיכה וחיכה וחיכה, כמה אני אוהב אותך, בנין, כמה שאני אוהב אותך, כמה שאני אוהב אותך, אין סוף, אין סוף. אתם יודעים שאהבה תנצח בסוף? באמת. אהבה תנצח, באמת. אני אומר את זה באחריות מלאה. מה שמנצח, שנאה, זה לא עוד שנאה, זה אהבה. אבל אהבה אמיתית, אהבה של אלוהים, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה ללא תנאים, אהבה ללא גבולות, יש שיר שתרגמתי לעברית, אני שמח, אנחנו שרנו אותו עם נדיה לפני שבאתם, אני שמח, אני שמח, אלוהים אוהב אותי, איך הוא אוהב? אהבה ללא גבולות, חן נצחי אין ברכות, אוקיי? האהבה של אלוהים ללא גבולות בחסד רב מהשמיים לי הביא. <שמע> ואנחנו <שמע> רואים, ראינו היום במגילת ישעיהו, אני לא יודע כמה פעמים התעכבתם על הפרק הזה בישעיהו כדי לגלות את האהבה הגדולה של אלוהים, <שמע> אבל בשעה האחרונה הייתה לנו הזדמנות <שמע> לקחת ולהתייחס לאנשים ששונים מאיתנו כאפרים. <שמע> אלו שהם הולכים נגדנו, אלה שהם לא נראים כמונו, אלה שעושים דברים שהם לא מקובלים. איך אנחנו צריכים לאהוב אותם? איך אנחנו צריכים להתייחס אליהם? איזה אולטימטומים אנחנו צריכים לתת להם? כמה אהבה אנחנו צריכים לתת להם? לפחות לתת להם אהבה שמזכירה את של ישוע. לדבר בדבר אלוהים ולדבר פסוקים שאלוהים מקרב, לא מרחיק. שאלוהים יברך אותנו. אני מאוד שמח ששמעתם את הדברים האלה, ואני יודע שלדבר אלוהים יש כוח לשנות גישה, לאמץ גישה חדשה, להיות מלאים באהבה, באופטימיות ובתקווה. אמן? אמן. אמן. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו כל כך שמחים שהייתה לנו הערב הזדמנות לשמור אותך בצורה ברורה. וצלולה. אנחנו עדיין, אבא תחת ההשפעה של הדברים הנפלאים שאנחנו למדנו. כמה אהבה יש בך, שאנחנו מסתכלים אבא ולומדים שהאהבה שלך היא כל כך עצומה וגדולה. אנחנו מתביישים אבא, הרבה פעמים בחיים אנחנו לא ככה. אנחנו מבקשים שאתה תיטע בנו את האהבה שלך, שורשים שלך, של האהבה שלך, שיהיו בתוך הלב שלנו, הזרעים. שינבטו שם ויצמיחו את האהבה הגדולה מכל. <אז> תעזור לנו אבא להשפיע את האהבה הזאת על כל אחד שאנחנו נפגוש, גם פה בקהילה, גם בחיים שלנו הפרטיים, <אז> בכל מקום אבא שאנחנו נאהב כמו שאתה אהבת. אנחנו מודים לך אבא לכל. השם היקר של ישוע המשיח למען התפארת שלך, ואנחנו מודים לך שאתה שמעת את התפילות שלנו וגם ענית על התפילות שלנו. אני עדיין מתפלל בשביל עדן. אתה יודע בה הכל, אתה יודע כמה שהיא סובלת, ואני מבקש, אבא, שתקל עליה את הכאבים, שתשפיע את האהבה שלך על הגוף שלה, כדי שהיא לא תסבול. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, ותראה לה את הכוח שלך כמו שהראית אותו עד היום. <אד> אני מתפלל בשביל כל המשפחות שלנו, של כל אלה שהם סובלים מכל מיני צרות ובעיות, ואנחנו יודעים שאתה שומע תפילה, ויכול, אבא, לעשות הכל, ואנחנו סומכים רק עליך. מבקשים את זה למען שמך, בשם של ישועה ושיחה. אוקיי, okay, אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אבל היום אנחנו נשיר שיר שהוא מאוד מתאים לשיעור שלמדנו. השיר נקרא אהבו זה את זה. מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה את זה. כמו שאהבתי אתכם, כן גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל. שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם. אמן? בואו נקום ביחד בין השם. ויש לנו את הסדרנית, שהיא נלמד עכשיו בזמן שהיא מנגנת. מצווה חדשה. מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה זה. כמו שאהבתי אתכם, כן גם אתם, אבו זה את זה. בזאת ידעו הכל, שתלמידי אתם, אם תהיה אהבה אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה ביניכם, בזאת ידעו הכל שתלמידי אתם, אם תהיה אהבה אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה ביניכם. אמן, שיהיה לכולם ערב טוב <ש> ודרך צלחה ותגיעו בשלום הביתה ותחשבו על זה. אמן <Amen> ואמן.